Pista 28 Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura seculum Editura vestala Pagina 268 Raportul, în paranteză, 19 ani solari egal cu 235 luni lunare, închid paranteza, fusese stabilit încă din secolul IV, dar divergențele privind de datarea Paștelor au continuat atât în insulele britanice, în paranteză, Beda a trăit toată viața în mănăstirea din Iero, în Northumbria, închid paranteza, cât și pe continent. Beda, servindu-se atât de surse irlandeze cât și de respectivele scrieri de pe continent, printre care și cele ale lui Dionisius Exigus, creatorul cronologiei moderne, vezi, notă 1, a introdus o ordine în aceste criterii, arătând în ce mod trebuiau calculate pentru viitor tabelele pascale printr-o referire judicioasă la ciclul de 19 ani. Citesc notă 1. Dionysius Exigus, în paranteză ghilimele cel mic, închid ghilimele, sau mai degrabă ghilimele cel smerit, închid ghilimele, circa 470-540, închid paranteza, un erudit călugăr originar din Scitia Minor. Dobrogea de azi a trăit și a activat la Curtea Papală sub 10 papi, autor al unor reputate culegeri de canoane și decretalii. A introdus cel din tâi calculul anilor erei creștine, pornind de la data nașterii lui Hristos, în paranteză, stabilită de altfel cu o eroare de 5 sau 6 ani, închid paranteza. cronologia adoptată în Italia începând din 527, în Franța din secolul 8, iar în răsăritul Europei abia din secolul 18. În paranteză, dar la noi apare pentru prima dată pe molit velnicul Slavon tipărit la Târgoviște în 1545, închid paranteza. Amintim, în paranteză conform Valeriu Anania, în ghilimele magazin istoric, închid ghilimele, 15 roman, numărul 2, 167 din februarie 1981, închid paranteza, principalele cronologii în uz la diferite popoare din Antichitate și Evul Mediu. Vechii greci numărau ani începând din 778 înainte ere noastre, în paranteză, data primei olimpiade, închid paranteza, romanii din 753 înainte ere noastre, în paranteză, ghilimele, de la întemeierea romei, închid ghilimele, închid paranteza. Era Seleucidă, începea în 312 înainte erere noastre, odată cu întemeierea statului Seleucid. Era spaniolă din 38 înainte ere noastre, dată când Spania devine provincie romană. Era musulmană din 622 era noastră, an în care Muhammad se refugiase la Medina și altele. Dintre toate, cea mai nesigură era cea care începea ghilimele de la facerea lumii, închid ghilimele, dată ce varia astfel la evrei 3.761, la occidentali 3.943, în orientul apropiat 5.492, la Alexandria și Constantinopol 5.508 și respectiv 5.509, închiat notă 1. Scrierile sale au rămas texte de referință timp de cinci secole, folosite fiind și după reforma gregoriană, în paranteză din 1582, închid paranteza, a calendarului. Beda s-a ocupat și de alte probleme, de calcul aritmetic, de cele legate de măsurarea timpului și de cronologia cosmologică sau istorică, Gilmele, încercând să reducă la legi generale toate faptele observate și, în limitele cunoștințelor sale, să dea Universului un cadru coerent și verificat, închid Gilmele. Într-un capitol al acestei opere procedează la o descriere a mareelor, în paranteză despre care se știa de la Plinius că sunt provocate de atracția Lunii, ale cărei faze le urmează, închid paranteza, tratând despre influența vânturilor a solstițiilor și echinoxilor, despre mareele sizigiale și cele de quadratură și ghilimele enunțând pentru prima dată importantul principiu potrivit căruia mareele întârzie față de lună, după intervale bine definite care pot să difere în diverse puncte ale acelei aș coste, ceea ce face necesar să se stabilească tabele ale mareelor pentru fiecare port. Închid ghilimele, vezi notă 2. Citesc notă 2. Amare punct cât mare punct, Cromby. Ghilimele, în baza acestui principiu BEDA a formulat ipoteza că s-ar putea prevedea mareele fiecărui port prin mijlocul ciclului de 19 ani pe care l-a substituit ciclului de 8 ani, mai puțin precis al lui Plinius. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza, încheiat notă 2. Cu filozoful și eruditul irlandez Scotus Eriugena, în paranteză mâmic închid paranteza, gândirea științifică medievală marchează un alt moment important, de asta dată în domeniul astronomiei. Adoptând și propagând ideile lui Heraclid din Pont, vezi notă 1, după care planetele Venus și Mercur se învârt în jurul Soarelui, Scotus Eriugena le-a adus o completare, atribuind aceeași mișcare planetelor Marte și Jupiter. Citesc notă 1. Heraclid din Pont, în paranteză secolul 4, înaintea ere noastre, închid paranteza, discipol al lui Platon a enunțat ideea că unele planete se învârt în jurul Soarelui, idee preluată de Aristarch din Samos, în paranteză secolul 3, înaintea ere noastre, închid paranteza, care plasase Soarele în centrul Universului, prefigurând astfel sistemul heliocentric al lui Copernic, încheiat nota 1. În această nouă viziune, sistemul planetar a căpătat unitate și coeziune, iar interpretarea lui Platon a Universului s-a perpetuat, în paranteză, alături de concepția geocentrică a lui Ptolemeu, susținută și de astronomii arabi, închid paranteza, timp de patru secole fiind apoi dezvoltată de școala din Cartru și pregătind în felul acesta apariția lui Copernic. Venerabilul Beda și Scotus Erugena, reprezentanți eminenți ai culturii epocii carolingiene, aveau o formație științifică primită în mediul anglosaxon, de unde venea și Alcuin, unde existau oarecare tradiții culturale îndelungate și de unde continentul va beneficia și de contribuțiile altor erudiți renumiți. Vezi Nota 2. Citesc Nota 2. Printre aceștia menționăm, pentru perioada secolului al XIII-lea, numele unor medici reputați ca Ricardus Anglicus, autor al unui tratat de anatomie. Guilhelmus Anglicus, autorul unei renumite opere de astrologie medicală, în paranteză, sau de medicină astrologică, închid paranteza, figurând printre textele obligatorii prescrise studenților în medicină de la Bolonia. Bartolomeus Anglicus, ale cărui lucrări Liber de regimini, Sanitatis și Liber de virtutibus naturalibus legăsim menționate în 1340 ca manuale obligatorii la Facultatea de Medicină din Montpellier, sau numele matematicienilor Adelard din Bath și Robert din Chester, în paranteză secolul 12 închid paranteza, despre care se va vorbi mai jos. Încheiat notă 2. Într-adevăr, în secolul VII, în școlile din Ținutul Kent se predau astronomia și medicina. În același secol, Aldelm manifesta un oarecare interes pentru zoologie și botanică. În 825, irlandezul Dicuil compune de mensura orbistere, în care adună de la călători informații geografice interesante, îndeosebi despre Egipt, dar și despre insulele septentrionale. În jurul anului 1000 se traduce în anglo-saxonă opera latină intitulată Herbarium, în care sunt notate aproximativ 500 de nume englezești de plante, în bună parte indigene, necunoscute izvoarelor latine. O interesantă contribuție științifică anglosaxonă din acest timp o găsim în domeniul medicinei. În prima jumătate a secolului X apare aici lici se scrie lui E.E.C.H. book, în traducere, Cartea medicului, care conține și numeroase observații personale. Prima parte, dedicată terapeuticii, indică tratamentul diferitelor boli cu plante medicinale locale. Autorul anonim distinge între malaria terțiană, cea coartană și cea cu accese febrile cotidiene. Vorbește despre ghilimele o travă în închid ghilimele, sau de ghilimele contaminarea prin aer, închid ghilimele, în paranteză, cu alte cuvinte despre bolile epidemice, în genere, închid paranteza, despre variolă, elefantiază, pesta bubonică și despre boli mintale. Contra răcelii recomandă băi calde. Partea a doua a lucrării se ocupă în de boli interne, descriindu-le etiologia și simptomatologia. Autorul descrie servindu-se în acest scop de numeroase observații directe, pleurita, distingând și pleurita traumatică. Prescrie cura cu un laxativ vegetal ușor, administrat pe cale bucală sau prin clismă, urmată de aplicarea unei cataplasme pe partea dureroasă și a ventuzelor pe spatele bolnavului, precum și de administrarea anumitor poțiuni de ierburi. Descrie o serie de alte boli ca tuberculoza pulmonară, abcesele ficatului și altele. În schimb, nu ține seama de ceea ce, pentru medicii greci și romani, era un lucru fundamental, pulsul și aspectul urinei. Să mai amintim că, la acea dată, chirurgia anglosaxonă remedia fracturi și luxații, practica amputarea membrelor gangrenate și chirurgia plastică a ghilimele buzei de iepure, închid ghilimele. În concluzie, Până la sfârșitul secolului XI, izvoarele latine și grecești ale cunoștințelor științifice ale lumii occidentale se rezumau la următorii autori și la respectivele opere. Platon, în paranteză, primele 53 de subdiviziuni din Timaius, închid paranteza. Aristotel, în paranteză, câteva opere de logică traduse de Beotius, închid paranteza. Dioscoride, Materia Medica, Lucretius, în paranteză, doar câteva fragmente din De rerum Natura, închid paranteza. Seneca, naturales questiones, în paranteză, de arhitectura a lui Vitruvius, va fi cunoscută numai începând din secolul următor, închid paranteza. Plinius, naturalis istoria, macrobius, insomnium scipionis, martianus capella, satiricon sive, de Nuptius Philologie et mercurii. Bătius, în paranteză, opere asupra artelor liberale, îndeosebit despre matematică și astronomie, precum și comentarii la logica lui Aristotel și la Porfirios, închid paranteza. Casiodor scrieri asupra artelor liberale, Isidor din Sevilia, etimologiarum sive originum, Beda, de natura rerum și de temporum ratione. În plus, opera Alexandrina, fisiologus și diferite compozitiones cu caracter tehnic. Figură pagina 267. Reprezintă o poză. Un erudit în camera sa de lucru. Xilogravură din 1518. British Museum, Londra. Încheiat figură. Aportul și difuzarea științei grecești și arabe. În secolul XII, cercetarea științifică în lumea occidentală intră într-o nouă fază, mult superioară sub raportul calității și cantității informației, datorită traducerilor în limba latină efectuate acum și răspândirii operelor erudiților arabi, opere originale, comentarii sau versiuni arabe ale aproape tuturor operelor științifice grecești, care în secolul 10 erau deja disponibile și în limba arabă. Prin aceasta, nu numai volumul de cunoștințe filozofice și științifice ale lumii occidentale s-a lărgit extrem de mult, ci însăși gândirea științifică a pornit pe căi noi și extrem de fecunde. Ghilimele, spiritul savanților lumii arabe a orientat știința spre o formă nouă, forma unei științe active, primul germene ale unei științe de laborator. Preocuparea pentru identificarea, pentru verificare, și care a adus cu sine activitatea de observare, de descriere, de determinare cantitativ exactă, a întărit gândirea științifică. Arabii, nu numai că au păstrat și transmis știința antichității, dar au și transformat-o și au fundamentat-o pe baze noi. Închid ghilimele, vezi note 1. Citesc note 1. Râmare punct Arnaldez, etc. În știința antică și medievală. În paranteză cit punct, închid paranteza. Pentru știința arabă, v mic d mic punct și Istoria culturii și civilizației, volumul 4. Reamintim că arabii au venit pentru prima dată în contact cu tradițiile științifice grecești, siriace, persane și indiene, prin traducerile efectuate în Marele Centru Cultural din jundis se scrie j -D -I -S -H -A -P u a apoi în cele din Bagdad și Damasc. În Europa, știința arabă a pătruns prin Sicilia și mai ales prin Spania, în paranteză, prin Cordoba, precum și datorită activității deosebit de intense a centrului de traducători din Toledo, închid paranteza, încheiat notă 1. Marile momente ale științei arabe, în paranteză mai exact islamice, închid paranteza, au însemnat deci tot atâtea prezențe stimulatoare și informative de autoritate pentru știința europeană aflată în faza începuturilor și tatonărilor confuze. Încă de la începutul științei arabe, a doua jumătate a secolului al VIII-lea, scrierile atribuite celebrului alchimist. Jabir Ibn Hayam se scrie H-A-Y-Y-A-M, au devenit lucrările fundamentale pentru alchimiștii occidentali. Prima jumătate a secolului nou este epoca lui Al-Kindi, în paranteză autorul unor tratate de optică de prim ordin, închid paranteza, a astronomului Al-Fargani, în paranteză Al-Fraganus, închid paranteza, și a marelui matematician și astronom Al-Kvarizmi, considerat creatorul algebrei și cel care a dat o descriere completă a sistemului de numerație indian. Jumătatea a doua a aceluiași secol este dominată de personalitatea alchimistului, fizicianului și medicului, apreciat ca cel mai mare clinician al evului mediu al răzii, În paranteză, Razez. Se scrie râș Închid paranteza, urmată de astronomul al Batani. În paranteză, Al-Batenius. Închid paranteza. În secolul X, când știința arabă înregistrează enciclopedia redactată de Asociația Secretă a Ghilimele Fraților Purității, închid ghilimele, două sunt numele marilor oameni de știință. Al Farabi, filozoful comentator aristotelician, autorul unui capital tratat de muzică și celebrul medic-chirurg Abu Lgvasim. Se scrie L apostrof QASIM în paranteză Abu Kais. Închid paranteza. Cele mai mari personalități ale științei arabe apar în secolul al XI-lea, matematicianul, fizicianul și geograful al birunii, enciclopedistul, filozoful, astronomul, fizicianul și medicul Ibn Sina, în paranteză avicena, închid paranteza, Ibn al-haitam, se scrie H-A-Y-T-H-A-M, în paranteză al-hazen, închid paranteza, cel mai faimos fizician și optician al lumii arabe, astronomul din Cordoba, al Zarqali, se scrie Z. -q -a L I și matematicianul, tot atât de celebru și ca poet, Omar Kayam, se scrie K-H-A-Y-Y-A-M. Secolul al XIII-lea este marea epocă a traducerilor în latină, în paranteză și ebraică închid paranteza, a lucrărilor erudiților arabi. Între aceștia, medicul Ibn Zur, se scrie Z.U.H.R., în paranteză pe care Everose îl socotea cel mai mare medic din Galenos, închid paranteza, geograful al Idrisi și marea personalitate a veacului său, sub al cărui enorm prestigiu va rămâne gândirea occidentală, timp de câteva secole, filozoful, astronomul și medicul Ibn Roșt, în paranteză, Everose, închid paranteza. Începând din secolul 13, activitatea științifică în lumea musulmană continuă firește în toate domeniile, dar nume mari nu se mai întâlnesc cu excepția medicului Ibn An-Nafis, descoperitorul circulației pulmonare și al matematicianului Nasr Ad-Din, autorul unor lucrări de geografie matematică, al unui tratat de trigonometrie plană și sferică și al unui manual de astronomie în care critică ideile lui Ptolemeu. În schimb, secolul XIII îl continuă pe cel anterior în intensa activitate de traduceri din arabă în latină și deci de influențare hotărătoare a activității științifice a lumii creștine din Occident. Aportul învățaților arabe a constat în transmiterea către țările europene a patrimoniului științific și filozofic grec, însoțindu-l de comentarii și observații noi. În primul rând, în domeniul astronomiei, autorii arabi, în paranteză al-Batanii, al-Kvarizmii, al Fargani, închid paranteza, au făcut cunoscută prin traducerile lor astronomia ptolemaică, în paranteză, împreună cu trigonometria asociată a acestui studiu, închid paranteza, fără să o dezvolte însă cu importante contribuții originale. În schimb, erudiții arabi au perfecționat instrumentele de observație, în paranteză astrolabul, mai întâi, închid paranteza, și au întocmit tabele astronomice, utile navigației. Meridianul din Toledo stabilit de ei a servit substanțial ca punct de reper pentru calculele astronomice, iar tabelele toledane, în paranteză întocmite în secolul XI de al Țarcalii, închid paranteza, au fost utilizate ca bază a tabelelor Alfonsine din 1252, în paranteză, rămase în uz până în secolul XVI, închid paranteza. În domeniul medicinei, contribuția arabilor a constat în traducerea și comentarea operelor marilor medici greci, precum și în întocmirea unor prețioase enciclopedii medicale, în paranteză, ca cele ale lui Ibn Sina, al Răzii și ali Ibn al-Abbas, se scrie ABBAS, închid paranteza, de asemenea în îmbogățirea materiei medicale cu medicamente noi, în paranteză, de minerale ca mercurul, închid paranteza, în timp ce farmacopeia grecilor antici era aproape exclusiv bazată pe plante medicinale. La acestea s-au adăugat observații originale, cum sunt de pildă cele ale lui Al Razi, în diagnosticarea variolei și pojarului. În matematică, arabii au transmis Europei cunoștințele matematicienilor indieni, necunoscute grecilor care se dedicaseră îndeosebi aritmeticii și algebrei. Vezi notă 1, elaborând un sistem de numerație bazat pe valoarea de poziție a cifrei și care reprezenta un avantaj imens față de sistemul greoi roman. Citesc notă 1. Gilmele Matematicienii indieni cunoșteau folosirea lui zero, știau să extragă rădăcini pătrate și cubice, stăpâneau bine fracțiile, problemele de procent, în sumarea seriilor aritmetice și geometrice, soluția ecuațiilor determinate și nedeterminate de primul și al doilea grad, permutații și combinații, precum și alte operații de aritmetică și de algebră elementare au dezvoltat tehnica trigonometrică pentru a descrie mișcările astrelor și au introdus tabelele trigonometrice ale sinusurilor, închid ghilimele în paranteză, amare punct, câmare punct, crombile, închid paranteza, încheiat notă 1. Primul care a dat în paranteză în secolul IX, închid paranteza, o descriere completă a acestui sistem a fost, cum am spus, al Quarismi, ale cărui opere de algebră au fost cunoscute Europei datorită traducerilor în latină de către Adelard din Bath. Dar aportul științific cel mai original al arabilor a fost în optică prin lucrările lui Al-Kindi și în special ale lui Al-Haytham, care s-au ocupat de oblinzile sferice și parabolice, de camera obscură și de lentilele optice. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Despre importanta contribuție a arabilor în domeniul alchimiei se va vorbi mai jos. Încheiat notă 2. Arabii au fost cei din care au dat științei un caracter internațional, aceasta în primul rând prin faptul că întregul tezaur de cunoștințe care îi puteau interesa pe oamenii de știință ai timpului era adunat în traduceri, comentarii și observații noi, toate redactate în limba arabă, fapt care le garanta valoarea și le asigura larga circulație. Pe lângă aceasta, corpul de traducători din arabă în latină a acestor opere lucrau în special în Spania, e adevărat, dar proveneau din diferite țări apropiate, dar și îndepărtate. Gerardo da Cremona, Leonardo da Pisa, în paranteză Fibonacci, închid paranteza, Adelard din Bath, Alfredus Anglicus, în paranteză Sarechel, se scrie s a r e s h l închid paranteza, Robert din Chester, Michael Scotus, Constantin Africanul, Domingo Gonzales, se scrie n z a cu accent ascuțitului S, în paranteză Dominicus Gundisalinus sau Gundisalvo, închid paranteza Juan din Sevilla, Herman din Carintia, Moses Farachi din Sicilia, Stefanus din Antiochia, etc. Datorită acestei febrile activități desfășurată mai cu seamă în secolul 12, în primii ani ai secolului 13, sursa arabă de documentație transpusă în limba latină făcea accesibile lumii științifice un corpus de opere de o importanță fundamentală. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Iată o listă a acestor opere arabe traduse în limba latină în secolul XII, în paranteză cu două excepții al Petragius și Everose, traduși la începutul secolului următor, închid paranteza. Diferite lucrări de alchimie atribuite lui Geber, în paranteză, Jăbir Ibn Hayam, închid paranteza, al liber Isagogarum, al în paranteză Aritmetica, închid paranteza, tabele astronomice, în paranteză Trigonometrie, închid paranteza, și Algebra, al de Aspectibus și de Umbris et de Diversitatibus, aspectum. Al-Răzii de Aluminibus et Salibus, în paranteză, Operă de Alchimie, închid paranteza, Liber Continens, în paranteză, Enciclopedia Medicală, închid paranteza, Liber Almansoris mansoris în paranteză, Compilația unor lucrări medicale grecești, închid paranteza, Al-Farabi, Distinctio Superlibrum Aristotelis de Naturali Auditu. Ali ibn al-Abbas, liber regalis, în paranteză, enciclopedie medicală, închid paranteza, pseudo-aristotel, de proprietatibus elementorum, în paranteză, operă arabă de geologie, închid paranteza. al-hazen, optice tezaurus avicena, canonul, în paranteză, enciclopedie medicală, închid paranteza. partea de fizică și de filozofie din comentariul aristotelic, kitab al Shifa se scrie s h i -F -A. Și Liber Astronomie, în paranteză, expunere a sistemului homocentric aristotelic, închid paranteza. Everose, comentarii la fizica, la de celo et mundo, la de anima și alte opere ale lui Aristotel. La acesta se adaugă liber abacii al lui Leonardo Fibonacci da Pisa, prima descriere completă pe baza cunoștințelor arabe a numerelor indiene în paranteză, după a mare punct că mare punct crombaie, la fel ca lista anterioară și imediat cea următoare, închid paranteza, încheiat notă 1. Pe de altă parte, cum opera de traducere a textelor grecești în arabă și apoi a acestor versiuni în limba latină prezenta dificultăți considerabile, în paranteză, din cauze multiple, a cunoașterii uneori insuficiente a limbii din care se traducea, a abordării unor teme din domenii diverse și dificile, a găsirii termenilor de specialitate adecvați și altele, închid paranteza, în secolul următor, multe traduceri efectuate în limba latină din arabă au fost radical revizuite sau operele au fost retraduse din originalul grecesc. Traducerile din arabă au continuat până în secolul XIV, deși între timp studiul limbii grecești și ca urmare traducerile directe din limba greacă s-au intensificat. Faptul acesta a fost favorizat de contactele acum sporite cu lumea greacă din Orientul apropiat precum și de unele inițiative de autoritate. Astfel, ghilimele, când Cruciada a IV-a fost abătută împotriva Bizanțului cucerită de occidentali, în 1204, una din consecințele evenimentului a fost că multe manuscrise au trecut în Occident. În 1205, Inocențiu al III-lea îi îndemnă stăruitor pe magistrii și pe studenții din Paris să meargă în Grecia pentru ca la întoarcere să reînvie studiile literare în țara lor de origine. La rândul său, Filip August a fondat o universitate pe malurile Senei, pentru ca grecii din Bizanț să învețe aici limba latină. Mai târziu, în secolul 13, Roger Bacon compilează o gramatică greacă, în timp ce Wilhelm de Mărbeche, se scrie M râbuie R B -e, e Urmând îndemnurile lui Toma din Achino, revizuiește și completează traducerile aproape ale tuturor operelor lui Aristotel, într-o versiune literală, făcută direct din grecește. Închid ghilimele, în paranteză a mare punct, că mare punct, crombio. închid paranteza încât începând chiar din secolul XII fondul grecesc de informare științifică se îmbogățise, prin mai multe traduceri efectuate direct din originalul grecesc, decât din versiuni intermediare arabe, cu alte opere fundamentale. Vezi note 1. Pe baza și a acestor lucrări, secolul al XIII-lea inaugurează Marea Perioadă de Avânt Științific a Evului Mediu, care va pregăti, ghilimele, evoluția științifică, închid ghilimele, din secolul 17. Citesc note 1. Hipocrate, aforismele și diferite tratate care îi se atribuiau. Aristotel, operele aproape complete de interes științific. Euclid, elementele, în paranteză, în patru ediții diverse de traducători diferiți. Închid paranteza. Apolonios, din Perga, Optica și Catoptrica.